Och Den här gången så utgår vårt samtal från Johannes evangeliet, kapitel 2, vers 23-25. till och Dagens rubrik är i Jesu namn. Här kommer texten. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem. Eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan han visste av sig själv vad som fanns i människan. Ja, den här texten är en sån text man behöver läsa flera gånger för att förstå lite grann vad den handlar om. Va, vad är din första tanke, Eva? Det allra första som hände när jag tittade på texten och läste igenom den det var att jag blev lite så sådär um, irriterad för jag upplevde någon motsägelse som jag inte förstod alls och det var det här med att Jesus inte anförtrodde sig och då tänkte jag det handlar ju om honom eftersom han kände dem och så tänkte jag ja men, men de vill ju kanske känna honom också mm. och sen när jag hade läst texten igen så tänkte jag men det gjorde de nog redan de hade sett alla tecken och de hade lyssnat på honom. Och han hade nys haft ett våldsamt fredesutbrott i templet. Så de hade fått en möjlighet att veta vem Jesus var. Och där stod de. Och det kom upp tanken att Jesus inte behövde säga så mycket. Ja, jag tror det, det var nog det första som jag tänkte. Det låter som om du först nästan tyckte att han var lite. Alltså ogenerös i sin hållning Eller? Ja lite tänkte. Inte så lätt för dem min san tänkte jag Nej. Och samtidigt så finns ju det här Att han vet Alltså det är en erfarenhet Som jag kan känna är sann Att eh, Jesus har inte Skrivit texter åt oss Och eh, Lämnat mycket ord mm. På det sättet Som om det vore en medmänniska så skulle jag inte riktigt förstå den om jag inte fick veta något. Om vi inte kunde samtala med varandra. Men att Jesus har visat på så många sätt vem han är. Och alla människor kring honom som har haft ett möte blir så oerhört påverkade. Gång på gång så kommer det upp att det förändrar människors liv. Ett möte med Jesus. Han är något annat än alla andra. Mm. Det är som om han säger att... Eh att orden inte räcker till mm. utan att det är i själva mötet mm. att orden nästan förvrider jag får, Sitter jag och försöker analysera orden så förstår jag inte riktigt Tänk, har de, Vad betyder det här med anförtrodde Betyder det något annat än att han berättar om sig själv mm. Jag får direkt upp en bild När jag kämpade mycket med min tro och jag har förmånen att ha en, en pappa som är eh, innerligt troende. Och jag kom till honom och frågade och stångade: och, Hur tänker du med det här? Och hur får du ihop det här? Och han svar var hela tiden: Ja, jag, jag tror. Helt enkelt. Mm. Så han, han gav mig aldrig några svar, vilket var ganska frustrerande. Men de orden har ju levt kvar i mig. Och jag tänker att Kanske är lite grann i den här texten Att det går inte att förklara Det känner jag precis igen mm. Att eh, lite längre fram När jag hade läst texten flera gånger Så upplevde jag den som väldigt stor Och Att den ställde just tro på sin spets Här tror jag Och då betyder den här texten då, då lever den för mig Men så kunde jag tänka Hur skulle jag kunna förklara för någon annan Vad det är jag upplever i texten och det har man det att göra, som du säger, att han förutsätter ett möte med Jesus. Mm. Och jag tänker just det här som han gör, han är ju väldigt, eh, alltså, som du också sa innan, att det som händer innan, det som föranleder det här är ju att han, han rensar templet och att han, han förutsäger också sin egen död och uppståndelse precis i versen innan. Det här templet som ska rivas och byggas upp på tre dagar. Och så, sen kommer den här lilla texten, och sen så fortsättningsvis så följer mötet med Nikodemus, som också handlar om tecken. Och det är som om Jesus är väldigt um, kluven inför det här. Alltså, han, han ger ju oss ju en massa tecken med, när han förvandlar vatten till vin i bröllopet i kanan. Och, han går in och gör en massa handlingar i templet- och sen så pratar han om tecken med Nikodemus och sådär. Och så samtidigt så säger han att- fast det där är egentligen inte viktigt. Man kan inte komma till tro genom att man har liksom sett mig gå på vattnet. Det är inte liksom riktigt det det handlar om. Utan det det handlar om är, är mötet. Det som är bortom orden. Och det kommer jag att tänka på också- att det handl handlar om Guds rike och anden väldigt mycket. Vad är Guds rike? Kommer jag att tänka på utifrån texten? Och det känner jag alltid att det är ingenting jag kan förklara utan att ett andligt möte har funnits hos den andra på något sätt. Utan då får jag försöka själv och nöja mig med att jag eh, finns i någon sorts tro. Mm och hoppas att det som det har gjort överallt där Jesus möter människor så händer någonting i, emellan dem och så tänker jag att kanske en liten liten glimt av det kan få finnas inte i det jag berättar för någon annan om min tro eller det jag berättar om Jesus just det du säger tecken eller utan att det kan få finnas i jag har så att att hitta orden men, men mm. det är här med med vatten och ande. Det är där någonting sker mm. som vi kan leva av. Ja, och att det kanske är något vi tar med oss vart vi än går. Ja. Ja, jag tänker ofta, jag sitter ju i samtal med studenter som studentpräst och det är inte så ofta som jag i det själva vårdande rummet om, om det inte bes om det. Jag, jag nämner ju inte Gud. Jag undervisar inte om Jesus och så. Att jag tänker lite grann som i dophandlingen när man, så ger man ju korsets tecken jag ger dig korsets tecken på din panna på din mun och på din, ditt hjärta och så är det ju att, så att världen liksom eh, att, att jag tänker att det är ju vi går ut i världen och vi, vi ska tänka goda tankar, vi ska säga goda saker vi ska känna alltså att vi, det implementeras i hela vår kropp så jag behöver inte sitta där och, och nämna Jesu namn för de här människorna utan jag, jag undervisar och är i, i mitt vara i det att jag tar en människa på allvar Och, och i det att jag försöker få till ett möte och sådär Och att det är det som är själva poängen med allting Att vi måste mötas på ett respektfullt plan, liksom vi människor mm, Det uttrycker du väldigt fint för jag tror det var precis det jag försökte men jag har ju arbetat som psykoterapeut och mött mycket smärta hos människor och mycket svåra livssituationer och mycket rädsla och oro och där har jag jag har inte kunnat tala om vad jag tror men jag har kunnat be när jag vet att någon skulle komma med något väldigt svårt och jag har kunnat be för de personerna efter och känna att jag har fått ha ett hopp att den bön verkar i vår kontakt men har jag aldrig talat om min tro då associerar jag direkt i det här att du har inte anfört någon det precis som i texten Nej, vad är det, du det står rätt i, har du rätt i. men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan han visste av sig själv vad som fanns i människan nu mm. försöker inte jag inte likställa dig med Jesus på Nej, ett sätt tack. så är vi alla Jesus lika och bär honom i våra hjärtan mm. Men han blir var förebild ja. i det. Det är inte som jag först lite kunde uppleva det. Att han höll på sig på något sätt. Mm. Utan tvärtom att han litar på den kraften som finns. Just det. Han litar på processen mm. som är igång. Mm. Mm. För det tänker jag som... Ja men du är psykoterapeut och jag är själavårdare. Och Ibland så tänker jag att så pratar jag med konfidenter och så kan, vi ibland, kan jag ibland fråga vad är det du behöver av mig? Och då får jag ibland höra att jag behöver hopp. Och det är jättesvårt att ge hopp när det nästan inte finns någon hopp att ge. Men någon, ett hopp som, som, som går att förmedla tycker jag det är det här att lita på processen. Lita på att alla ord behöver inte sägas vi behöver inte lägga det här pusslet helt rätt vi behöver inte komma fram till en lösning eller slutsats utan lita på att om, om du tar ett steg så tar tillvaron eller gud vad man vill eh, välja att kalla det ett steg så när du öppnar ögonen nästa gång så kommer du vara på ett annat ställe än där du var när du slöt dem det här att lita på att det, det, det den arbetssats du behöver göra är att öppna dig inför liksom tillvaron och inför din process mm. när du säger det så tänker jag att jag upplever det som skönt att vara lite gammal mm. jag märker det när, när någon i min närhet är väldigt orolig förtvivlad för någon livssituation eller att jag själv hamnar i någonting som jag inte ser någon utväg i så kan jag liksom lite grann se min livsprocess. Allt bakåt hur det ändå har... Livet har liksom fört mig framåt. Även om jag själv har varit maktlös i många lägen. Mm. Så har den här, som du kallar processen, verkat på olika sätt. Som gör att jag ändå kan älska livet. Mm. Och det är inte för att det har varit så lätt. Men det är för att jag känner det här han visste av sig själv vad som fanns i människan som det står i texten att jag har inte hela livet men väldigt stora delar hela livet ändå uppfattat detta på något sätt det finns någon som fi vet vad det finns i människan mm. och just i mig jag har funderat mycket för det känns som en gåva att ha fått se det att ha fått lägga märke till det mm. och så tänk hur kunde det komma sig att jag fick det så jag, jag har egentligen en förstått det Och jag hör att du säger Hur har jag fått en gåvan Att lägga märke till det mm. För i det så har jag att du säger Att det finns i alla människor mm. Den liksom på något sätt mm. styrfarten. Och gåvan är ju kanske att Känna igen det mm. Ja så upplever jag ja. Jag kan ju se många vägvisare. Bakåt Ja, ett kanske. Det är något Nej, för jag tänker nu när vi pratar om det och jag läser texten så tänker jag att det här handlar om ett. Eh, jag menar, vi pratar om det här: det här är ett skeende som hände med Jesus där och då, men om vi plockar in det i, hos oss själva i vår, våra egna liv. Att det här låter som ett, ett tillstånd av det, den, den totala tilliten som vi ibland mm. i vissa nåderika stunder kan erfara. Mm. Eh, det här när jag. jag jag kan aldrig sätta ord på vad det är jag upplever, men jag vet att jag är i buren. Mm. Jag vet att jag är på mm. väg dit jag ska, mm. och jag behöver inte sätta ord. På, jag inte någon. Ingen behöver berätta för mig, för det är bortom orden och att jag på något sätt. Jag, jag tänker så, här, det finns, Gud har fått ut sin handflata och jag kan bara lägga mig i den. Mm. Och det konstiga är att när jag upplever det här som starkast det är när jag befinner mig i det, mitt totala kaos. Mm. Vad säger du om det? Med all din erfarenhet och yrkeserfarenhet. Mm. Jag, jag, jag tror jag vet vad du säger. Jag ja. förstår det. Att, äm, det. Det jag tycker är så fint att jag känner en, i texten att Jesus är så allomfattande och stor, att jag aldrig behöver vara rädd att jag blir större. Det är på något sätt att jag hamnar i den där sköna barnkänslan. Som när du säger jag ligger i en, hans hand så ser jag det lilla barnet som... En barnkänsla, sa du? Ja, att jag behöver inte veta, jag behöver inte veta vart jag är på väg ens, Utan bara vara nu i detta som är. Mm. Det känner jag att jag, jag skulle vilja bjuda hela världen på det. Mm. Nu med samma alla. Och, och det går Jag kan inte det. utan Det måste jag ha egentligen igen till att det är Gud som sköter det. Det är inte jag. Mm. Vi, kan, vi kan ju aldrig anförtro ja. det. Alltså vi, det kan, vi kan ju bara, kanske bara kommunicera mm. det med våra kroppar och mm. våra ögonkast. Och, och sen får man leva lite till Gud. Mm. Men jag undrar är det någonting som slår an? För jag tycker ändå det är jag har inte riktigt tänkt på det tidigare, att det är oftast i tillstånd av fullständigt storm inom mig som jag faktiskt lägger mig platt i Guds hand. Mm -hmm. När det inte är någon annanstans att lägga sig hemma på sig. Alltså mm. det, det är någonting som att jag försökte vända gud Gudryggen i 20 år så jag har inte varit i bön i hela mitt liv eller känt en i hela mitt liv, men jag kände mig väldigt tydligt tillbaka hämtar. kom nu här mm. men du menar att det är precis där Gud möter oss eller att det är där alltså jag tänker att det är när vi har eh, när vi har liksom kontroll på tillvaron och, eh, så så behöver vi kanske inte Lita så fullständigt på Gud. Ja. Och jag tänker också nu när jag pratar om det här liksom att ja, men Jesus är också i en väldigt kaotisk tid i den här texten. Han har precis som. Liksom, alltså han, han, han är i ett sånt tillstånd av affekt. Han har hittat ett rep som han har flätat så att han ska kunna piska ut folk ur, ur sin faders hus. Mm. Och sen så har han förutsatt sagt sin egen död. Eh, alltså jag tror inte man kan vara mer. I ett kaos var vad han är här. Och här säger han att jag kan inte på det jag har inte lyxen av att kommunicera med människor. Jag vet vad de känner. Jag känner deras handlingar. Min kanal går direkt till Gud här. Det är här jag sätter min mm. tillit. Jag vet vad som ska hända. Mm. Jag tycker det är som att i det här texten som kommer precis innan med all den här vreden och att han hör så att det handlar inte om detta. Det är inte detta som är livet, det är inte detta som är världen jag kommer här med ett annat erbjudande mm. det, det är så tydligt när man, man läser om hur han ska riva ner templet och så bygga upp det på tre dagar så är han precis innan vår text och det här tre dagar då det tog 46 år så är människorna mm. som talar om olika världar, olika mm. riken och sen kommer detta när han liksom på något sätt står still i efter sin gärning där vad han har gjort så, så blir han alldeles stark och bara står stilla och han sig ingen och då tänker jag att det har också någon verkan på dem som är där mm. Jag behöver inte er, er världsliga bekräftelse jag, jag ser er mm. säger han på något sätt, mm. ni behöver inte berätta något för Nej. mig, jag ser Nej. er och vad ni verkligen är, mm. allt är goda och allt mm. är onda och ni är, ni är genomborrade mm. av min mm. blick mm. och där finns ju kanske en förlåtelse också det betyder mm. ju liksom lite också att han, alltså den, de här köpmännen som han tyckte så illa om, som han drev ut, de är också guds mest älskade barn. Han ser också att du hade behov av att stå på tempelplatsen och sälja det här. Mm. Men jag ser dig och jag ser människan. Mm. Och jag tänker också att han kommer med ett erbjudande som står sig i alla, alla möjliga livssituationer, eller alla möjliga sorters mänskliga kommande, så pratar han om det här templet som ska rivas ner och byggas upp igen och jag tänker att väl inte en kotte fattade vad han sa men att det är så för oss att vi vet att det riket består det är Guds gudsriket som han kommer och erbjuder, det, det, det består i alla de här olika tempel som kan rasa och byggas upp här i världen Nu får jag alltså en så jättelång... Tankebana som jag försöker löpa ut. Att jag tänker, det är ju fortfarande bråk om det där jäkla templet. Mm. alltså mm. För ett år sedan så var jag där mm. och uppe på temp, alltså där på den muslimska sidan och där gick det eh, eh, judar eh, eh, som på något sätt markerade sin plats. Och där nere på, eh, vad heter den? Vid klagomuren så är det uppdelat och vissa får gå och det är säkerhetscheck. Alltså det är fortfarande han skulle kom, behöva komma och driva ut oss på något sätt- och bygga fred än idag. Och så tänker jag på just den här sista, men för i de här dagarna när vi liksom i, när vi misstänkliggör varandra åt massa olika håll i, i Trump-dagar och i Sverigedemokraterna-dagar och sådär. Vi vill gärna demonisera. Alla sidor vill demonisera varandra på något sätt. Och då har jag tänkt hela tiden på Jesu ord. Ecke homo. Se människan. Se. Jag då som inte delar Sverigedemokraternas livsåskådning. Det är en utmaning till mig att se människan. Mm. Och bara så kan mm. vi bygga fred. Mm. Trump. Se honom. Mm. Se människan. Mm. Och jag tänker att det är också att vi han, han, han kommer och han han gör en massa handlingar. Han driver ut templet liksom och, och försöker en annan världsordning. Men samtidigt så, så kommer han alltid med den här underströmmen. Att vi måste alltid se varandra. Och se bakom och inne och hela. Han ger mig ett väldigt förtroende där han står och inte anför tror. Han lägger inte på sig själv. Han, han möter och tar in människan som du säger det är ju ett förtroende som han ger oss mm. att han inte förklarar mm. sig mm. han litar på att mm. det är i mötet det sker mm. tänker jag på den vila i din väntan stilla mötet sker salmen det en stora längtan här och ser. Mm. Mm. Mm. det kanske ska få bli slutorden Mm. Visst är det roligt att tolka när man väl kommer igång? Ja, det är, det. Ja. Det är fantastiskt ja. Tack så mycket för det här samtalet